informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Opaí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Este é un espazo colaborativo e estádes todas convidadas a participar del. Poded desfacelo a través dunha nota de audio enviada ao correo electrónico informativosfilispim.com ou grabando unha mensaxe de voz no buzón que temos habilitado na nosa web. O país con dousíes.blogspot.com Feita xa a cantinela de sempre, pasamos ao sumario deste boletín. O pasado martes Galiza Pola Paz convocou unha movilización en Ferrol colema lema non a Guerra Imperialista. Escoitaremos o manifesto en voz de Manuel Rey e Alba García. Gravación de Xorxe Mirancos. O noso compañeiro Xorxe deixanos tamén a gravación da intervención de Sandra Garrido, militante pro Palestina, no acto Voces coa Flotilla, celebrado o pasado venres no Centro Social Artable. A Asociación de Veciños de Canido e Asociación Cultural Muño do Vento comunícanos as súas actividades organizadas polo Día da Árbore. En novas dialogadas, Ignacio Lupe analizan os distintos niveis de movilización contra xenocidio e contra a guerra. Educo Mocho Conto, deixanos a súa reflexión a primeira vítima dunha guerra é a verdade. Para finalizar, repasaremos os eventos culturais programados para este fin de semana. fin de semana, mas non nos enganemos, o que comezou na madrugada do sábado, non comezou na madrugada do sábado. Ben, de hai tempo. Ben, que hai tempo, coa guerra do Irak, coa demolición da Libia, coa destrucción da Siria, co bloqueo criminal de Cuba. Por estrangulamento sistemático de Venezuela, castigamento permanente ao Líbano, co repetidos ataques contra o Yemen, e co xenocidio continuado do povo palestino. Cada vez que un povo ousa dicir non ao poder de Washington, a resposta segue o mesmo patrón: presión económica, desestabilización política, guerra mediática, e cando todo iso non abonda, as bombas. Irán leva anos a padecer esta estrategia sancións que empobrecen a súa poboación ataques encubertos a súa infraestructura energética e científica guerra mediática Esta fin de semana veron o paso seguinte o asasinato de Ali Khamenei e de varios outros altos mandos do Estado para desboronar o Estado iraniano non porque irán ameace ninguém, senón porque irán se nega a dobrar o xeonllo e a se someter ao eixo imperialista. Chámase a isto orde internacional baseada en regras. Mais de que regras, de que orde estamos a falar? da orde que permite a Israel manter sete décadas de ocupación ilegal na Palestina, na Siria, no Líbano, ignorando todas e cada unha das resolucións da comunidade internacional, das regras que amparan dousanos en medio de xenocidio inegável en Gaza, mentre a comunidade internacional moña para outra parte, das regras que os Estados Unidos pisotean cada vez que os seus intereses o exigen. Esa orden revela que nunca foi un sistema de garantías universais, que foi sempre un instrumento de dominación, que se invoca cando favorece os poderosos e se descarta cando os incomoda. O ataque a Irán é, xa que logo, a súa demostración máis recente. Mas o que está en xogo non é só Irán. O imperialismo sabe que a orde unipolar que Washington impuxo Tras a Guerra Fría, está a espiañarse A emergencia dun mundo multipolar no que os povos do sul global reclaman o dereito a determinar os seus propios destinos é percibida como unha ameaza existencial polas oligarquías occidentais. Irán é hoxe un non fundamental dese proceso pola súa posición xeoestratégica, pola súa independencia política a súa resistencia a décadas de opresión. Por iso, o ataca. O obxectivo non é a seguridade regional, é o disciplinamento de todo aquel que ouse construir alternativas á hexemonía imperial. Neste contexto, non podemos permitir que a nosa solidariedade se selectiva. As crianzas masacradas en Irán esta fin de semana non valen menos que as crianzas asesinadas en Gaza. A vida humana non ten xerarquías segundo o encadramento político dos seus dirigentes ni segundo a cobertura mediática que reciba a súa morte. Do mesmo xeito que condenamos o genocidio palestino debemos condenar con igual contundencia esta agresión. Non hai coherencia posible nun internacionalismo que escolla as súas víctimas. Por iso estamos aquí dos internacionalistas presionar que nos goberna para exigir unha desescalada para asinalar os responsáveis desta agresión, para forzalos a asumir unha verdadeira axenda de paz a paz que nos defendemos por é non é a paz dos cemiterios nin a paz que predican os que acaban de lanzar os misis é unha paz que só pode existir cando obtesan as agresións cando se respectas en condicións a soberanía dos povos cando as relaxións internacionais desan de ser un sistema de subordinación ao servicio dos máis fortes. Esa paz que se nomear o agresor, os Estados Unidos e o Estado Sionista de Israel. Exixe resistencia, exixe movilización. Frente a quen apoia unha escalada de confrontación e a guerra, o povo galego ten demostrado nos últimos meses que é capaz de se colocar do lado correcto e a altura das circunstancias. Oxe, como coa Palestina, chamamos a manter esa voz alta e clara Non ao imperialismo, non a guerra e non ao silencio cómplice Caliza, Caliza. Caliza, Caliza pola paz Caliza pola paz Caliza pola paz Caliza pola paz Caliza pola paz Radio Frispin, Radio Frispin, contra el informe Descolocarme todo o que tiña pensado aquí a Xente Ferrol porque eu normalmente poño o vídeo final pero esta vez vou no poñero o principio porque hai pouco tempo, non? para todo o que facedes que ven estar aquí, non? E non é tan importante presentarme porque o que se falaba de que vai a acción da flotilla moita xente de moitos lugares non necesariamente relevantes si había persoas relevantes porque se buscaba un impacto político porque si o que se interesaba, vendo que se está sendo observadoras pasivas de como se está cometendo un xenocidio en Palestina, que non empezou o 7 de outubro de 2023 aquí te xente de Palestina que o explicou seguro moito mellor que a min pero se vendo eh, o silencio o clamoroso silencio que había no mundo pois moita xente de xente que foi ao Cairo se fixo unha mm, convocatoria internacional que partiu do povo palestino e foi unha, pois unha de tantas chamadas de socorro que foron desoubidas pois esa curiosamente non foi desoubida e de repente atoparonse 4.000 persoas de todos os países no Cairo en solidaridade con Palestina e foi como un momento de revelador de decir si estamos aquí 4.000 eh, por unha chamada prácticamente que saiu espontaneamente isto hai que organizalo e organizar que todo o mundo vaya a Palestina xa o sea, que Palestina por si sí mesma non resulta tan relevante para o resto da xente a ver si todos os países estando ali, a sociedade civil organizada, si sí resulta relevante e resultou que sí, que sí, que se despertou unha solidaridade internacional que antes falaba aquí co o vosso compañero dicindo pero é increíble, o sea por que se desperta a solidaridade en ese momento e non en tantos outros desde fai, desde o 48, non? Por que nese momento? Pois pues isto é a sociedade en a que vivimos. Un día estás aquí, outro día algo importa, outro día algo non importa, un día temos a terceira guerra mundial, este é o mundo que nos está tocando vivir, estamos nun cambio total de paradigma e é superimportante a eh, acción global, desde Galiza, claro, por suposto, pero a acción global, porque todo nos influe globalmente. ¿no? Si se permite que haza un xenocidio, non só porque non asa un xenocidio sino tamén polo egoísmo de se se permite que arrase un país que vai a impedir que arras un teu non? chegado un momento. o momento sea, é un clamor, un chamado á humanidade non? a flotilla simboliza eso si se trata de, de levar comida medicamentos e solidaridade pero sobre todo se trata de establecer un corredor humanitario o que chegan eses barcos non é suficiente máis que para poucas persoas e poucos días pero se si a flotilla chega a França de Gaza significa que se establece un paso seguro. Entón moitas organizacións entrarían enseguida para establecer eso como algo de forma permanente e, sobre todo, sería seguro para a xente palestina porque cousas das que están pasando é que nos postos onde se está dando a súa humanitaria bombardean eh, as palestinas que van a, a comer. O sea, isto é así de terrible as armas de Israel son terribles e pudémelo comprobar e iso que nos trataron con moitísimo cuidado porque estaba o mundo mirando para nós por eso é importante volver outra vez na flotilla porque por desgracia as diferencias existen o racismo existe e importa moito máis xente euroblanca ou americana blanca que vaya a Palestina que a xente de Palestina isto é un mundo no que estamos vivindo que queremos cambiar Pero vai diso iso, de que eh, poñamos o privilexio en contra das insustizas. Este é o último día do barco, que tamén hai que, igual que Palestina ten que loitar contra a narrativa sionista, nos tamén tuvemos que loitar contra a narrativa sionista. Entón parecía que estábamos de vacacións nun cruceiro maravilloso polo mar Mediterráneo. Era o peor momento do mar Mediterráneo, os barcos que levábamos eran as cáscaras de noces, que foi un milagrito milagrito eu que son atea convencida decía algo ten que haber porque non era ni medio normal que chegáramos Osirius, que era o meu barco que era este, era un velero que non tiña velas isto é bastante relevante eu non o sabía pero é moi relevante porque resulta que se non tes velas non eres estable entón cando hai olas as olas do Mediterráneo son máis pequenas que no Atlántigo Pero veñen por todos lados entonces é moi inestable E o barco iba pues, como iba E non tiña ancla tampouco Que tú dis bah, un ancla para cando te paras Pois pues non, é un freno de mano Entón, imasiadamos un coche sin freno de mano Pois pues isto era como íbamos Ese era o noso Logo houve barcos que afundiron no camiño e Non levábamos baño Éramos 28 Entón, durante 36 horas pois pues, Ascente mesando un cubo E o outro non o facía Porque se te, en fin Somos xente con escrupulines Non estamos en, en escenario de guerra Senón xa se nos pasaría todo Pero bueno, foi moi sufrido, moi duro No Sirio só había un dormitorio Estábamos todas apelotonadas Pouco espacio e... Cando empezaron a ver os ataques de drones pues pois, tiñas que Eu que dormía en cubierta Para non estar pegada a 70 pois Non podíamos dormir en coberta Porque nos podía caer un un xeto incendiario entón estábamos todos apelotonaditas e moi tranquilas <risa> bueno, que foi unha vía dura e ni para nada o duro que teñen que aguantar a xente ali, que era o que nos daba forzas e o que nos permitiu nos momentos dos ataques donde realmente houve un momento en que houve unha reunión no barco, neste barco con toda esa xente que queres ver de 18 a 78 anos de máis de 15 nacións Cando nos dixeron Pois pues, hai que decidir Se si nos arriscamos a que nos maten Porque xa era moi grave a cousa Tuveramos 13 ataques a barcos Con os incendiarios E decíamos pues, ostras, Que nos van a, a meter un pepinazo De verdad Pois pues, nos irios ni Nenxiquera nos sentamos na reunión Dixemos, non, non, vamos para Gaza Por esa forza do pobo palestino Que decíamos, se si esta xente resiste Nos temos que, que chegar ali O Sumuz, ¿no? que, que significa que a palabra resistencia non é suficiente ¿no? para explicar o que é o Sumuz. O pues Sumuz é Palestina. ¿no? Deixo o barco, hai veredes, eso, máis de 15 nacións, e da zaoito a 78 anos levamos a, a persoa máis nova da flotilla, había unha chica tamén, unha nena da zaoito, noutro barco, e o señor Magno, <risas> Magno además con ese nome... 78 anos, sindicalista brasileiro Unha persona, vamos, que sabiduría <risos> Dende a Asociación Sociocultural Muño do Vento e a Asociación Vecinal de Canido organizan para este ano 2026 unha serie de actos conmemorativos polo Día da Árbore. Nesta ocasión estas actividades estarán adicadas a memoria do mestre Juan García Niebla. Dende estas entidades comunican que o día 18 de marzo ás 7 horas terá lugar a palestra De María José Leira Ambrós, a importancia de conservar as alamedas, que terá lugar no centro cívico de Canido. E o día 20 de marzo, a primeira actividade será serás 11 da mañá coa plantación coa comunidade escolar toi es Canido, no futuro sardín das mestras semestres, e a sete horas a palestra de Guillermo Llorca, con baixo título Juan García Niebla entre a innovación pedagóxica e o compromiso cidadán que tamén terá lugar no escanedo. Dende as entidades convocantes e organizadoras convidan a toda a veciñanza e a cidadanía en xeral a que se acheguen e participen nestas actividades. Para a Radio Filispin informou Celia Fernández. Radio Filispin Contrainformativos Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupi. Hola, que tal, Ignacio. Ben, ben. Queres que falemos de unha idea que me ven rondando todos estes días? Que te parece? Pois pues, pues, non o sei, porque a idea non a sei. <risa> bueno, pois, vou xe Máis que unha idea, eu penso que é como unha especie de teoría, porque estou vendo máis reacción ao tema da guerra que ao tema do xenocidio e máis reacción, digo, popular da xente máis preocupación mesmo pola xente máis organizada e militante non. eu penso que é unha cousa eh, moi importante eh, unha razón né? de por que temos que esperar máis reacción eh, popular contra a guerra que da que houbo ata agora en contra do xenocidio en Palestina É porque a xente ve máis directamente nas súas vidas as consecuencias desta guerra, non? Se a empeza a asustar a subida dos combustibles, a subida da electricidade, vamos a ver a súbida de non precios dos alimentos, encarecemento en general da vida. O de Palestina, o sinocío de Palestina, veíamoslo un pouco máis lone no máis lonxe a xente é máis concienciada ou máis internacionalista sí si que ens seguiida reaccionou non mesmo xente con, con por, por mera sensibilidade non que era era, era moito que estábamos vendo non do que estaba pasando en Palestina. en cambio a reacción popular non foi para min a esperada polo de agora non en cambio eu creo que para contra a guerra sí si que a vai haber. Xa digo e é porque embeza a afectar nas nosas vidas, e é que, o que digo, o que penso, o que reflexiono é que se houvesemos reacionar do máis maioritariamente contra o sinocidio en Gaza hubesemos tomado máis medidas presionado máis os gobernos para que tomábanan medidas en contra do estado do xionista en contra do, do exterminio do povo palestino non chegaríamos ao que estamos chegando a este momento tan perigoso para a humanidade ás portas dunha, dun conflito Hombre, mundial non? pasa que eu, uh, estás votando nas, nas costas da, da xente do Común, a certa responsabilidade e eu penso que iso non é, non é así, nin debe de ser así porque realmente os verdadeiramente culpáveis de que estemos nesta situación e de que o sinocidio se producira e foron as élites tanto económicas como políticas que en... o que sucedeu en mirou que sucedeu en Europa Europa pasou olímpicamente do que realmente é eh do xenocidio en Gaza e máis, foi cómplice e iso, vamos, nende o Parlamento Europeo a, a, a todas as Comisións Europeas e, e Consello igual Pois eu non estou de acordo con iso, eu penso que a cidadanía sempre ten responsabilidade nas cousas que pasan no mundo, temos responsabilidade porque se as institucións se a, a, a, a xente que está representándonos nasas institucións non actúa Pues hay que cambiarlas, eh. no valen. Quero dicir, sempre temos unha parte de, de, de responsabilidade á cidadanía, porque se si non aceptamos esa parte de responsabilidade, é m, tamén como deixarnos sin ferramentas, non? O sea, é como dicindo non, fago que faga a cidadanía, non vai ter importancia, toda a responsabilidade está na, nas élites ou nas, nas xente que nos governa. e eu digo que non, eu digo que temos parte de responsabilidade e a xente que non se mobiliza a xente Que non ten consciencia do que, do que está pasando non se moviliza eh, pois ten a súa parte de responsabilidade agora ben, é certo é certo que tamén hai unha responsabilidade por parte da, bueno, das das persoas máis conscientes e máis organizadas tamén dos medios de comunicación que, que non souberon explicar ou mellor non souberon facer ver ao resto ao resto da ciudadanía de que o que estaba pasando en Gaza o que xa estaba pasando en Gaza nos iba a afectar iba a ter unhas consecuencias graves se decía, non? se decía, en Gaza se está xogando o futuro da humanidade pero eu penso que non se explicou ben e agora se está vendo, non? ou sea, como se dice, da que las augas ven este, esta lama, ven esta lama ¿no? e, entón creo que, que aí está a clave, non? Que hai que saber explicar e crear conciencia de que calquera cousa que pasa no planeta vai acabar afectándonos Indagonte non si que estábamos vendo na, na televisión e te decía Ai ah, Ignacio, que pequeno se está quedando o planeta non como que rápido nos enteramos das cousas e, e que pequeno é non e, si e era... cada vez é máis pequeno Porque dende China estaba vendo mesmo algo que nos acabamos de ver tamén é decir que Era unha situación De todas, de todas maneiras Fuf, eh, isto xa está complicando Porque estás votando por terra A teoría da alineación e, e non somos libres Non somos libres por opinar É libre unha parte da ciudadanía Porque ten unha conciencia Porque ten unha educación Unha conciencia política e demais Pero a gran parte da cidadanía Non é libre de opinión A opinión está... É eh, dicir, eh, hai unha opinión que xa foi opinada e eh, eh, di, dirixida tamén É existen unhos medios de comunicación Que responden aos intereses da élite fundamentalmente Inda que hai execios Inda que os propios jornalistas non van ser responsables todos E eh, neganse a, a mellor a seguir certas directrices e tal Pero realmente, realmente o mundo está feito doutro xeito realmente o mundo mandan as élites, si non sería outra cousa diferente. Se realmente fou a democracia, como te ti planteas que estamos todos somos conscientes e libres de pensar e non é así, non é, e sobre todo porque o que traballa 16 horas diarias eh, ten o tempo eh, límite para poder eh, dormir e, e comer, non? Eh, non pode participar políticamente, nin pode crear un pensamento crítico e tal, é moi difícil, né? Ti estás falando de unha parte amplísima da populación, non? e estás falando da alineación. E eu, eu non te refuto iso. Eu claro que sei o que é a alineación e como funciona. Eu estou, estou me a referir que, por exemplo, na cidade de Ferrol que chegamos a ter Mobilizacións inmensas en contra da guerra de Irak, que chegamos a ter movilizacións inmensas pola, pol, contra a privatización da sanidade. Que é dicir, hai xente eh, afiliadas a sindicatos, a partidos políticos e tal. En cambio, non houbo o apoio ata agora, eh? non houve o apoio ata agora que merecía a loita contra o xenocidio a loita contra o xenocidio eh, nesta cidade concretamente e eu, eu quero ver que ese exemplo tamén eh, se pode aplicar pois, pois, por exemplo a outras cidades de Galiza ou mesmo a cidades europeas tal. quero e, pues. dicir que agora vas a ver grandes movilizacións se continúa a guerra si, sí, porque hai unha relación directa É, hai unha, Vai haber unha afectación da vida da xente con esta guerra que, A través do prezo do, do, do petróleo Seguro que iso afecta, seguro que iso afecta Pero afecta moito máis é, No tema de Palestina era o martirio dun pobo Un pobo moi superior a nivel armamentístico e, e demais Que estaba sometindo, co ocupa precisamente Palestina E co somete e por unha rebelión que houve no seu momento no tema de Jamás que foi totalmente manipulado o seu relato através dos medios de coexión con grandes mentiras e demais pero sí que existeu esa, esa, esa de resistencia vamos a decir de que era unha resistencia islamista pero sí que existeu é moi diferente que a situación que hai por porque Irán está respondendo non só este respondendo, senón que está respondendo nun xeito crítico para o Occidente. Polo tanto, xa está vendo o Occidente que a cousa non vai ser como pensaba. E é aí si que realmente existe. Tampouco, por que non existeu unha resposta popular e de mobilización con o tema de Rusia e Ucrania? Pola confusión... Porque non se veía claramente Realmente que o que estaba sucedendo En Ucrania E se si os rusos si Os ucranianos, os si nazis si tal, E tal, é dicir, que houve tal E ne cúbou un apoio enorme do occidente a, a, Ao tema do, a, a Ucrania a, Na súa loita contra Rusia Ou contra a invasión rusa rusa, Que se produziu en ese momento A cidadanía non respondeu con mobilizacións E iso é unha realidade No tema de Palestina, movilizose a unha franciosa da, da población a máis consciente e a que xa levaba moito tempo eh, denunciando o, o xenocidio que estaba vendo en Palestina e a ocupación ilegal e non só eso, sino que desde Nación Unidos, as Nacións Unidas as primeiras resolucións foron sempre eh, con respecto a Palestina e a ocupación ilegal de Israel sobre Palestina. Pero neste caso da guerra con Irán Existe xa algo que nos bota para atrás, que que acasente o asusta, que a crise económica que se veciña, como está afectando dentro do primeiro día xa no preço da luz e, da, e, de, e, do, e, do, e do combustible e todo iso e tal. Por iso pode que sesa mobilizacións. Entón, pero fundamentalmente, me... non, estou dicindo que por iso, porque pode dar mobilizacións por iso, pero realmente o problema que o problema que existe con respecto á gra non é por consciencia de que hai que acabar con a guerra Si non é, en todo o caso porque os medios de comunicación tamén están asustados asustan a la situación que se pode dar e realmente é certo porque estamos sometidos casi a unha terceira guerra mundial e aquí pode suceder de todo e podemos esperar de todo, a da copropia Israel se se ve unha apretado que lance unha bomba atómica no medio de, de Terán e eu, vamos, nisiquero descarto Então estas me dando razón. Na medida en que a xente se ve afectada, se vai a movilizar. En cambio, eu sigo dicindo, porque non soubemos explicar ben, que o que estaba sucedendo en Gaza, aparte do terrible que era, era o inicio do que está sucedendo agora do que está sucedendo agora, sí. o sea, se rompen todas as reglas internacionais, se rompe todas as, barre... as liñas vermellas, se, sí. se, se televisa un xeno. Sí, non, non, non é só por interés propio polo que lle afeta o peto. Olle pode afectar o peto. É por medo. Hai unha situación que é crítica. E de medio, os medios de comunicación se están facendo eh, altavoz desta de situación de que a situación é crítica. Esta China, esta Rusia, está... Están moita xente metida. E todo, eu estou de acordo con quen dixo que toda eh, o de Venezuela, o de Cuba, o de Ucrania o de, e o de Irán forma parte todo dunha mesma guerra, que son as élites contra o mundo. As élites ocidentais, as élites capitalistas, imperialistas, xionistas contra o mundo. Eu penso que... E comenzou en Gaza. Comezou co xenoficio. Comezou en, en gaza e non quitemos por favor os ollos de gaza, non os quitemos, como parece ser que, que, que por aí se intenta dalgúnira facer, non os quitemos. Seguimos sigamos con os ollos en gaza. Bueno, e seguiremos comentando, non? Seguiremos, eh. Seguiremos. E que non teñemos máis remedio que seguir, sabes? Radio Frispin. CONTREGO FORMATIVOS A primera víctima dunha guerra é a verdade. Seica Irán lanzou un drone desde seu territorio que impactou certeramente e explodiu na Illa de Chipre. Iso motivou que o goberno progre español enviara unha fragata a defender a un país membro da Unión Europea tal como Chipre e consonancia con que dicta a chamada Cláusula de Solidariedade da Unión Europea, que dispón que, quando un Estado membro da UE se es ameazado, os demás Estados membros teñan a obriga de prestarle auxilios por todos os meios. Valería ben a excusa se a premisa fose certa, pois si ben é certo, e ninguén o nega, que Irán atacou a Illa non o fixo sobre o territorio soberano chipriota, senón que impactou de cheo no interior dunha das bases británicas da Royal Air Force que o Reino Unido mantén como colonias despues de concederlle a independencia ao resto da illa en 1960. En concreto, impactou na base a Crotili, que xunto a Beckelia son bases soberanas británicas, vestixios coloniais, gobernadas por un administrador designada polo monarca británico. E ambas, na actualidade, están a ser utilizadas polos Estados Unidos como parte del su plano de guerra contra o mundo. Dito isto, cando os jornalistas e gobernantes europeas falan de que Chipre, membro da Unión Europea, foi atacada, están mentindo. Ambas bases son territorio británico, tal cual Gibraltar, e que USAIDA, a Gran Bretaña, xa non forma parte da Unión Europea, e, polo tanto, a cláusula de solidaridade da Unión Europea non ten lugar. Dito isto, non deixa de ser andendótico que o nome da fragata española cese Cristóbal Colón. Se ven, como o choconto, todo parecido coa coincidencia e pura realidade, aínda que o que te conten sexa pura mentira. Mas xa se sabe que a primeira vítima dunha guerra é a verdade. E falando de mentiras... É dado que segundo os acuasionais entendidas nas guerras, as que dan voz nos mentireiros de toda a Pelaxen, todos os drones militares teñen unha capacidade de acerto a distancias increíbles, o que non acabo de entender entón é como Israel e Estados Unidos bombardearan a escola primaria para meniñas Shazaré de Yebez, a máis de 160 persoas, a maioría delas las crianzas. Algunos mentireiros, quizás querendo xustificar a matanza, asinalan que a escola estaba situada a apenas a 60 metros dunha base naval da Guardia Revolucionaria Islámica. Mas, como é posible que os dous exércitos máis preparados non mundo da guerra tecnológica e posidores das dúas asencias de inteligencia máis preceixiosas, como son a CIA e o Mossad, non fosen quende dar no branco? Eu, que son un mal pensado, entendo que, en verdade, deran no branco. A súa única intención era assassinar asas crianzas, e non teño a menor dúbida. A dor que produzo un povo a morte de tantas inocentes é algo que se volta contra dos seus gobernantes. En tanto, se tiberan dado no branco na base naval da Guardia Revolucionaria, só so sería un ataque que forma parte da ilóxica dunha guerra. nenhúma guerra entre povos, nenhúma paz entre clases. Informou para os infos da Filispín, Edu, como conto, saúdos e saúde, e non se esquecer de Palestina. Los gilipollas no tienen depredadores. Sí. los tantos, los nexos, los imbéciles, los perversos... En definitiva, no tienen nada que constituya un obstáculo para el ejercicio de su Rematamos como sempre coa xenda cultural desta de semana. Esta semana tocan todo concertos. O Benres 13, a unha da tarde, concerto de True Mountains na Piruchela. E pola noite o mesmo día, supergigante na Sala Urania. O sábado 14, temos a Vibio no Centro Social Artabria, a Celebration Day, homoneaseando a Led Zeppelin na Sala Urania e a Colorado na Sala Rum. E aproveitando o seu próximo concerto en Ferrol, pechamos os informativos con Bimbio, e o seu tema que parvo eres. Graças ás compas que participaron deste boletín, e ata vindeira semana, saúde para todas. Estapío, xa, bosque, no broza, puto bailando, pate calado, xudas atendes o tempo contado. Puto apucado. Papilado vos como amocado, estaba de sosos, botei vos sal, y la seguí desapéndome mal tal. ¿Qué haces irritarme y hablar mal, los chaputa? como puedes ser tan su normal? Qué bobo eres. Ah. Puto parvo, qué bobo eres. Ah. Ah. Desgraciado. E un plan Porta temblar como un flan Chapa boquita no me eres Venpido Poco truán no tus amigos Por como cheiras marran Que bobo eres ah, Puto barbo Que bobo eres ah, ah, Desgraciado Que bobo eres ah, ah, Puto barbo Que bobo eres? informativos locais da radio Fipin a radio libre e Comunitaria da terra de Traantú que emite dende ferro aquí os informativos aquí a trincheira radiofónica aquí a voz dos colectivos aquí da aquí a contrainformación aquí a loitoobrega aquí a voz da muller rural aquí a